Rugăciune pentru cununa liniștii, și trecerea prin partea iubirii. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne urcușul spre tine, unul născut într-o înțelegerii, de la făpturile cele multe și supuse simțurilor, la făpturile cunoscute cu mintea. Așa cum sunt îngerii și sfinții. Apoi să trecem la energiile necreate, ca să ajungem la odihna cea tine. Doamne, tu ai poruncit: "Veniți la mine, cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi." Adică ne vedă da cu una în liniştie, Bunul cel mai înalt și mai desăvârșit Capătul adevărului, roada credinței, raza strălucitoare a slavei nedălzuite, temelia iubirii, cumpăna minții, ne vedea odihna neînțeleasă, arvuna dreacului ceva să vie, bucuria cea neînchipuită, cămara păcii, stingerea cugetărilor trupești, întoarcerea de la ispitele Duhului lumesc spre cele cerești, dobândirea nepătimirii, a concentrării minții în inimă, încât să te găsim în sălașul sufletelor noastre, ca semn că nouă chipul și asemănarea ta ne-ai dat. Aleluia, slavă ție Doamne, Iisuse Hristoase! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne cu nuna liniștii! ascunsă ca o taină a tăcerii în porunca ta. Veniți la mine cei osteniți și îmovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Alungă gândurile de șarte trebuințele acestei lumi, piedicile, ispitele, nimic să nu ne mai poată despărți de tine, unul cel mai presus de lume.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 pentru că, întru ei cuvintele tale, oile mele cunosc glasul meu, se adoresc. Aleluia, slavă ți Doamne, și Hristoase! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne cu luna liniștii, fiindcă porunca ta veniți la mine cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Este sfârșitul cel mai înalt spre care tinde mintea. Ca să primească unirea cea mai presus de minte cu tine, cel nesfârșit, unul cel fără tip, cel necuprins. Să intrăm prin partea unității, așa cum tu însuți, la Tatăl cereste rugat, ca tot să fie una, după cum tu, Părinte, într mine și eu într tine, așa și aceștia în noi să fie una. Să intrăm prin poarta iubirii în oceanul iubirii dumnezeiești, să se împlinească cuvântul tău ca iubirea cu care m ai iubit tu să fie în ei și eu în ei.